Senyores, senyors, benvinguts, benvingudes a una nova edició d'aquest Tot un poble a l'estiu. Ja sabeu que des de dilluns doncs, us estem oferint programes especials d'aquest tot un poble que ens acompanya durant tota la temporada, però que a partir d'avui, doncs, el que o a partir de dilluns, el que us estem oferint és, una, és un tot un poble una mica diferent, una mica especial. El que començarem? Doncs escoltant bona música, la música d'altres estius, la música d'estius d'altres èpoques que ens van fer molta companyia i que segurament recordareu. El que farem tot, tot seguit doncs, és escoltar el temps perquè ens influeix molt el temps i més aquests dies d'estiu en què molta gent doncs, té al cap la platja, té al cap la piscina té al cap la muntanya diferents temes doncs aquestes hem de doncs, tenir en compte el, el temps. També tindrem en compte els horòscops, perquè des de dilluns el que us estem oferint també és els horòscops del dia perquè aneu previnguts per qualsevol cosa que pugui passar. També us oferirem informació local, la informació que ens arriba a la nostra redacció, i tot això, doncs, eh, també he acompanyat per altres accions que esperem que siguin del vostre interès. Doncs això, el que fem ara mateix, comencem el nostre programa d'avui escoltant la música precisament de l'any de l'estiu del 2002. Ave Maria, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave Maria, ¿cuándo serás mía? El mismo cielo, yo. Vuelva la vida Y se me quede en el alma Porque así un tiro no Tengo nada Vuelveme con tus besos I qui no recorda aquest tema des de l'estiu del 2002, el que, el que sona ara mateix a través de la freqüència del 91.6 de l'IFM a la Ràdio Trinitat Vella, a la Ràdio Sant Andreu, és aquest tema de David Bucsival. Es diu Ave Maria. Un dels tresors d'aquest estiu és, sens dubte, el temps. L'escoltem ara mateix. Avui els núvols han de ser els grans protagonistes del dia. Ja al migdia fins i tot podrien deixar alguna primera gota aquí a Barcelona, però serà, sobretot, tarda, vespre i nit i matinada... Quan els ruixats podríem fer acte de presència aquí a la ciutat de Barcelona? Res a veure, en principi, amb les tempestes fortes que van descarregar dilluns, però sí que podrem tornar a remullar força el territori, tant aquí a Barcelona com a la resta de la regió metropolitana. En principi, en forma de ruixat, però puntualment amb alguna tempesta, amb algun llamp i amb algun tro. Diguem-ne les temperatures que avui quedaran més frenades. Les temperatures màximes s'ha difícil que passin dels 23 o dels 24 graus. Ahir les temperatures s'enfiniran fins als 25. Però no estic els propers dies, que ens indica que el sol ha de ser ja el protagonista de les jornades tant dijous, divendres, dissabte i dimenge, temperatures que a poc a poc van remuntant i sembla que la setmana vinent serà de ple estiu i fins i tot amb una possible onada de calor. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. I el que escolten ara mateix, donc sens dubte no té cap mena de pèrdua, ens arriba de la mà de Vega i qui no recorda aquest tema Bambo Number 5. Bit, doncs abans no s'han sentit el temps a sobre, és bit... el que ha passat aquests dos, dos últims dies... Doncs el que fan tot seguit és eh, aconsellar-vos algunes de les coses que ens ofereixen els horòscots. Per, per exemple, aquella gent nascuda amb el signe d'Àries. El que ens diu és que invertiu en la vostra esperança i habilitats. Un canvi us farà bé i us ajudarà a renovar-vos mentalment i emocional. No deixeu que les crítiques siguin la vostra perdició. Anem ara a conèixer què ens diu el signe de càncer. Si oferiu ajuda, us posaran en situació compromesa. No deixeu que s'aprofitin de vosaltres. Ajudeu només en el que us sembli just. Apreneu més en lloc d'ensenyar. També tenim els Balança, que ens diu que arriba l'ajuda. El que oferiu als altres serà compensat. Un treball en equip porta canvis favorables, un viatge de negocis us posa en contacte amb algú. Parlem dels Capricorns, no deixeu que us portin a una discussió. Una situació que enfronteu sortirà de mare i us deixarà en posició de pèrdua. Retalleu despeses i evitareu errors cars. I què passa amb els taures? Doncs busqueu el costat positiu del que feu i en cada situació que trobeu. Teniu-ho. Tenir una bona actitud serà important al tractar amb socis o companys. Aquella gent que hagi nascut sota el signe de lleó, doncs feu canvis a casa o a la feina que us ajudaran a ampliar els vostres interessos, utilitzar més eficientment les capacitats o connectar-vos amb gent comprensiva i influent. La gent d'Escorpi, doncs, deixaràs enrere els pensaments negatius i posaràs en valor algunes de les seves virtuts. Una d'elles, doncs, sol ser la força de voluntat que avui reneix, És, fa, es fa més forta. Saps que molta gent eh, t'aprecia i que estàs a gust en la, teva, en la seva companyia i pots aportar-li moltes influències positives i experiència. A la gent d'Aquari, di'ls-hi que poseu les vostres habilitats a treballar per vosaltres. Podeu obtenir diners actualitzant el currículum, guanyar més coneixement i us obrirà la porta a oportunitats noves. A Bessons, doncs el que ens diu és que aneu amb compte amb abusar de la tecnologia i no deixar de estar tot el dia pendent d'ella perquè aquesta saturació pot convertir-se en una excessiva dependència. No és bo que et deixis portar, intentat allà i deixar que hi hagi espais per desconnectar de tot. A veure què passa amb Verge, doncs hi haurà problemes a casa si deixeu que s'impossin les emocions. No permeteu que els gelos, els, cel, els gels ho arruïnin el dia. Poden deixar braus i serà vital que afronteu una situació. I el que ens diuen en el Sagitari, sereu sentimental respecte de la vostra vida i perspectives. Preneu una decisió que creï un llaç més fort amb algú especial. Una relació pot ajudar-vos a estabilitzar-vos. I per últim, parlem dels peixos. Mantingueu-vos ocupats i avançareu. El temps us porta confusió emocional i problemes amb algú que va... Creure de fiar, protegiu les propietats i possessions. Som-hi, però què hi feu aquí parat? Salteu a la pista, comenceu a moure's. Que això no té cap mena de pèrdua. La música de d'Atalia, des de l'estiu del 1997, ens oferia aquest tema, Mujer Latina. I què farem els dimecres? Doncs els dimecres serà un dia d'aquells que sortirem al carrer. Oalment això és el que intentarem fer. perquè desplaçarem una persona a diferents eh, punts de Sant Andreu, a diferents barris, perquè ens doni a conèixer doncs, algunes de les activitats que s'estan realitzant aquests dies, en aquest estiu del 2014. Ai, el que entra ara mateix no té cap mena de pèrdua, eh? Sentim a Chocolate Latino i aquest tema de l'estiu de la dècada dels 90, això ja es diu maionessa. Doncs el que us dèiem, com queda dimecres, el que farem serà sortir al carrer i avui hem trigat al barri de la Trinitat Vella, a veure què és el que ens diuen des d'allà. Bon dia, Susana. Hola, Susana. Em sents? No. Sembla que tenim dificultats tècniques, intentarem resoldre-les. Hola, Susana, bon dia. Vale, tenim alguna dificultat que intentarem resoldre-la. Molt bon dia. Bon dia. Hola, bon dia. Ara se'm sent, veus? Ara sí. <ríe> Molt bé, doncs explica'ns, on, on et trobes avui? Doncs mira, Jordi, avui estem a la biblioteca de Tristat Vella, que és aquí no s'ha vingut a estar al 16 de Vella, al carrer de la Forada número 36, i estem amb la responsable d'aquesta biblioteca, l'Alba Gossano, bon dia, Alba, bon dia. Explica'ns una miqueta des de quan heu començat aquesta biblioteca, aquestes activitats d'estiu per a nens i nenes aquí del bar. Quan vam començar el 25 de juny, amb una setmaneta curteta, però d'adaptació bueno, molt bé i bueno, ja estem aquí fent tallers, fent jocs d'aigua, fent piscineta, uh -huh. fent sortides, fent una mica de tot, perquè els nens vinguin o s'ho passin bé. Uh -huh. Més o menys quants nens teniu? Perquè ja estan distribuïts com en dues plantes, no? Sí, tenim dos, dues plantes d'edat, tenim infantil que és P3 a P5, som 20 nens uh -huh. i de primera a quarta primària també en som 20 nens. Uh -huh. I més o menys, a part de jocs d'aigua, quines excursions heu fet? Volem un aquí a la piscina de Sabadell, a Camp Bassa, que les bases anul·legues, però bé, bueno, el temps tampoc ens ha acompanyat molt. Avui havíem d'estar fora, però bé, bueno, ens han trucat i ens han dit que no podíem anar perquè ja estava plover, i doncs oh, estem aquí. Però bé, bueno, volem anar a una granja, volem anar a una masia a fer una festa d'espuma, i bé, bueno, una mica així, culturals, divertidals. D'acord, però i quantes monitors són per aquests nens? Som cinc, som, per ràdio són dos, però bé, bueno, Sempre hi ha una de més, si hi algun nen necessita una atenció una mica més especial, llavors tenim aquest comodim que va a uh -huh. I més o menys, té algun preu a que s'estiguin en aquestes o en l'Ulticeca, aquest, aquest aquests dies? Sí, té el, el preu públic del Centre Cívic, que són 46-70 a tant de la setmana. Uh -huh. Llavors, bueno, com tot, doncs, va en funció de la família, no, t'ho pot donar abans, t'ho pot donar després, però uh -huh. no estem oberts aquí a tots. I què? O és el d'esmorzar, de, de, de o de dinar... Que oh, doncs més que res és material, les sortides ara tema bé que fem, i mm -hmm. bé, tot una mica els tallers de cuina, que fem tallers de cuina, que tots els aliments que comprem per ser el taller, doncs, surt de la setmanada que forn els pares. Mm -hmm. I el taller de cuina, explica una miqueta com és per a molts nens petits començar a cuinar? Bé, bueno, o molt, sigui, bueno, perquè és com... A casa, com normalment no els fan, doncs aquí fan... Bueno, fet de, de moment hem fet magdalena de xocolata, i aquestes manes petits faran una pizzeta amb balda molt lluny i ja està molt bé i els blancs ja estan acostumats perquè porten ensaix i o sigui, ara, demà, això de barrenar-se ja amb les mans, els o hi sigui, encanta. Un... Fins a quin, a quin dia estareu? Farem Estar, fins al 25, és un mes, de 25 a 25. 25 de juliol, sí. sí, sí D'acord, llavors ja, doncs. ja tancarà la temporada fins l'any vinent. Fins l'any vinent, fins al juny de l'any vinent els fareu tots aquí començant a tornar a tot l'estiu i tot. Uh -huh. Sou voluntàries, treballeu aquí, quina formació teniu, les monitores? Som tot monitores, i bueno, totes tenim el canet de monitors o de directors i la majoria treballem ja en l'àmbit de l'educació i estem formades. En aquest sentit, voluntàries de moment no, alguna persona en pràctiques quasi que bé, són monitores, sí. Llavors, no sé si tens alguna pregunta per l'Alba, que és la responsable de l'obitec aquí a Trigat Vella. Sí, perquè els nens i nenes que venen, de quines edats són? Són de, de 3 a 10, que van des de P3 fins a quarta de primària. Uh -huh. I què esteu durant tot el matí, no? Sí, s'hem de 10 a 2, i bueno, després hi ha famílies que el porten a les noves nens per als problemes de feina, llavors el que fem de 9 el que es diu acollida, que estan aquí passant l'esconeta i després a les 10 comencen les activitats. I quines activitats feu de tallers? Sí, per exemple, avui ha tocat, els petits estan fent un taller d'una papallona amb un xupa i els grans estem fent jocs, hem fet joc de, de tancat, per dir-ho manera, al centre. I per tant, el casal doncs està distribuït eh, amb, amb torns, no? Suposo? Sí, cada setmana és un torn i llavors i després, depèn del dia, doncs fem coses diferents. uh -huh. I a mi m'agradaria saber què és Calaix de Cultura S.A.L. Calaix de Cultura és bueno, l'empresa que gestiona el que és l'espai infantil del centre cívic. Uh -huh. És a dir, que Calaix de Cultura s'encarrega de que tots aquests nens i nenes que estan avui a la biblioteca de la Trinitat Vella s'ho passin d'allò més bé, no? Sí, sí. són els, els actors per dir-ho manera. Mm -hmm. que, això, que han, han començat aquest any a treballar amb nosaltres i, i d'augment l'hem fet. Molt bé. D'acord. Doncs, uh, Susana, alguna cosa més? No, m'agradaria dir que com va ser la primera setmana d'estació, perquè alguns nens de P3, un petitet, com va ser aquesta primera setmana, però més petits. No, no, tot malament, perquè portar el primer dia van portar un mat, i vam estar al teatre, i el mac era un mà que així una mica simpàtic, uh -huh. que més que mai ja feia bromes, i ens ho van passar molt bé. Llavors els petitons, el tenia d'això de que ve un mac, que ve un mac, no van plorar molt. Doncs. <coughs> La majoria són germà, llavors ja estan com acostumats, si volen venir, i estan molt bé. Ells són els millors, sí. Perquè això, fixeu-me, no? algú els ha tingut els tres anys... Sí, normalment el que fan, aquest és el problema, per dir d'una manera, moltes famílies com saben que hi ha molt poques places, hi ha molta demanda, el dia d'inscripcions fan molta cua al carrer. Uh -huh. Llavors, clar, ja estan acostumats a tots a fer cua, llavors s'ho van dient uns altres, i els nous també fan cua, llavors. però normalment això, són nens que han vingut ja, o són germans, o són amics de nens que han vingut ja, perquè oh, coneixen, els agrada i tornen, no? uh -huh. repeteixen. Perquè quan es, fins quan es podien inscriure? Uh, les inscripcions van començar el 23 d'abril, perquè eren les inscripcions que s'obrien a l'Ajuntament dels el, casals i vacances. Uh -huh. I bueno, els van acabar les fases el mateix dia, hi ha molta demanda, però bueno, després, a mesura que surtin veges o que les famílies han hagut tenir, han tingut ja les setmanes, les famílies, eh, doncs aquestes setmanes avui, aquestes no, doncs, ha, han anat deixant espais, han anat i hem intentat col·locar tots, més o menys estan tots col·locats. Sempre hi ha algú a llistar però bueno. Doncs, yeah. Perquè no tots els nens tenen totes les setmanes, no? Pots escollir si sí, sí. quan agafes vacances i quan no, per portar nen... Aquí a l'obuteca. Sí, hi ha 5 i tu has el cap et millor. Hi doncs ha ja, nens que només han vingut una setmana, necessitats familiars i d'altres que venen tot el mes. Doncs. Uh -huh. Cal a la pel, no és una cosa que sigui fixa, sinó que com pots anar setmana per setmana, doncs això és el, si va bé a la seva a la famílies. Perquè ara mateix, eh, quants nens i nenes teniu? Ara en tenim 40. Déu-n'hi-do. <laughs> no, estem bé, estem bé. Mhm. Uh -huh. Uh, també voldríem saber aquests nens que venen del barri de Trinitat Vella o, o venen d'altres barris? Sí, no, la majoria són d'aquí del barri i si no es viuen al barri són famílies que han marxat fora del barri i venen aquí al barri i els porten aquí al Casal. Uh -huh. Molt bé, doncs, Susana? Sí, bueno, a mi m'agradaria més carrer. res la, la pregunta ja per acomiadar Eh, la, la darrera setmana aquest casal fareu algun acte especial eh, alguna activitat Sí, sí l'últim dia, aquest divendres 25 el que fem és durant tota la setmanes els nens preparen un ball i preparen cosetes i l'últim dia convidem els pares cap a dos quarts de dotze entren, obrim el teatre els nens ballen, fan un del pica, pica que han fet els nens uh -huh. i, bueno, i així entre tots passem totes, la, totes les fotos que hem fet durant tot el casal i així tots els nens que no han vingut durant tota la setmana també estan convidats i poden veure totes les fotos i fem com un comiat amb les famílies divertits. Uh -huh. Molt bé, o sigui que us ho passà deguda jo més bé. I tant, i tant Això és important a l'estiu, sí, sí. I tant. Perquè amb aquesta, que el que fas, això d'animar els nens i les nenes, suposo que és una mica complicat, no?, el que l'està darrere. Costa, costa una mica, perquè a més no volen, només que volen jugar fora i que tot el dia al sol és molt carillós, suposo. Mm. Chicos, però, quan volen fer alguna cosa dintre no volen perquè aquí fa molta calor i volem aire i, clar, <sí> clar. però bé, bueno, poc a poc s'acostumen molt bé doncs, uh, Susana, si et sembla connectem després i parlem amb algun nen o amb alguna nena d'acord, molt fins bé fins doncs fins ara, adeu mi pobre corazón estás pegando justo entiende lo <fans> Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, no me hagas perder. I'll be On doncs viatgem fins l'estiu del 2001 en què sonava aquest tema és de La mà de Coyote Dax, ens arriba aquest No rompes mi corazón. Vei dile mama, ventana, noches, si I atenció, perquè avui és dia 9. 9 de juliol. I agradaria saber què va passar un dia com avui, un dia 9 de juliol, doncs ara tots seguit ho escoltem. Quin dia som? Avui, 9 de juliol, se celebra, entre d'altres, Sant Agustí, Sant Nicolau i Santa Paulina. Festa major d'Arenys de Mar. Avui és la diada de Sant Zenon, que comença amb Sarcaviles i conclou amb la batucada de final de festa. El 9 de juliol del 1713, la Junta de Braços va fer una crida resistir fins al final en contra de Felip V. L'objectiu era la defensa amb armes del Principat per mantenir-lo sota el domini de Carles III i preservar així les constitucions, privilegis, usos i costums i immunitats de Catalunya. El 9 de juliol del 1923 va anir Lleida en l'escriptor català Josep Vallverdú i Eixalà. L'any 1988 va escriure la seva obra Rovalló, Premi Josep Maria Folqui Torres. Vallvardú és divulgador literari, poeta, dramaturca, sagista i narrador, a més d'agitador cultural i catalanista destacat de les Terres de Lleida. Se li va fer un homenatge amb motiu del seu 90è aniversari. Per aquesta ocasió especial, el seu biògraf va voler explicar al públic com és Josep Vallvardú. Entre les paraules que li va dedicar, el va descriure com un home que per sentir-se feliç només li cal l'ambient camperol, de repòs i estabilitat, amb un or per conrear. I si encara desitja més felicitat, aleshores només necessita escriure i sobretot novel·la per a gent jove. El 9 de juliol del 1848 va morir Vic Jaume Balmas, reconegut pel seu treball en el camp religiós, filosòfic, social i polític. El papa Pius el va qualificar com a príncep de l'apologètica moderna. Quin dia som Laura Balaguer i Anna Canyi per la xarxa.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 Si somri toom quadrat arreondó i un premió pan de... Molt bé donc aquesta era la música que ens arribava directament de l'estiu del 2003. fins al 2003 ensrem remuntat ara mateix 10 anys enrere o 11 en concret per escoltar aquesta gent que es deia en la cabra mecànica No me llames iruso Doncs durant tot aquest matí anirem repassant alguns dels èxits que van ser, doncs això eh, importants eh, a l'estiu dels diferents anys que volem parlar-vos avui i atenció perquè nosaltres ens n'anem ara mateix cap al districte de Sant Andreu. Allà tenim el conseller de municipal de promoció econòmica i com és el senyor Claudi Servalló. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, perquè avui hem trobat una informació que ens deia que l'Ajuntament està desplegant els plans de turisme de districte per descobrir als visitants i veïns tots els secrets del districte de Sant Andreu, oi? aquí estem desenvolupant aquest pla de turisme perquè Barcelona és una ciutat turística, ho sabem tots, però uh -huh. més enllà de la Sagrada Família, del Camp Nou, de les Rambles i del casc històric, doncs hi ha altres coses interessants a veure, uh -huh. no només perquè les vegin els turistes, sinó també perquè les coneguem els ciutadans de Barcelona. Uh -huh. Es tracta d'un document que presenta una sèrie de propostes per donar difusió pública al coneixement i a precisació del nostre territori, no? del territori de Sant Andreu. Efectivament, a Sant Andreu tenim coses interessants, tenim elements singulars, coses que n'hi ha poquetes a Barcelona o que són úniques a Barcelona i això doncs val la pena mm -hmm. de posar un valor i de conèixer-ho. Eh? Per exemple, per començar per un exemple, aquí a la Trinitat teniu la Casa de l'Aigua mm -hmm. i tot un itinerari relacionat amb l'aigua per mm -hmm. posar en valor doncs, que per aquí havia entrat durant molts anys i segurament durant segles, per això des les del Romans, l'entrada d'aigua que ve des de Montcada per a abastir Barcelona. Uh -huh. doncs, moment, va ser el rec comptable i, per tant, doncs, aquí va ser un, un punt important en aquest tema. Uh -huh. I si parlem de districte, podem parlar, per exemple, de Fabra i Coats, no? Podem parlar de Fabra i Coats i, per tant, recordar tot el passat de fabril i tèxtil uh -huh. del que en el seu moment va ser el municipi de Sant Andreu del Palomar. Mm -hmm. aquesta és una l'altre element turístic que podem fer, és, ho estem pensant és una aguda pels comerços històrics mm -hmm. del, del districte n'hi ha a Sant Andreu però n'hi ha a altres barris també, per tant, mm -hmm. aquesta és una altra per exemple, el barri del Congrés. El barri del Congrés està més allunyat del centre, però és un barri que es va construir ara fa 60 anys, al 1953, i es va fer tot el barri de cop. Per tant, es va pensar tot el barri amb una perspectiva doncs, molt de favorir la convivència entre els veïns, de tenir espais de relació, de tenir espais de lleure, tenir el seu propi mercat, tenir el seu propi ambulatori, biblioteca, camp de futbol... I és un urbanisme doncs, diferent, peculiar, ben arquitectes de tot el món a veure -ho. I Clar. per tant, aquí també ho hem posat en valor. Clar, el Canòdrom suposo que és un dels edificis importants a tenir en compte quan recorrem als nostres barris, no? no efectivament, l'edifici del Canòdrom és més tard, és de l'any dels anys 60 va tenir un premi del Foment de les Arts del Disseny i és un edifici doncs també emblemàtic uh -huh. que no, ara s'instal·larà properament un centre d'innovació i creativitat per posar en contacte doncs, amb tots els innovadors i tot el talent innovador de Barcelona uh -huh. amb la resta de ciutats europees i del món, però les grades és la, la, la part de la barana, diguem la terrasseta que hi ha allà les el, el camadron doncs, serà accessible pel públic i per tant tindrem un espai també una manera de gaudir uh -huh. d'aquest edifici emblemàtic Sí, perquè quan parlem de, de Barcelona tothom es refereix al centre però hem de dir que Sant Andreu doncs, també pertany a, a, a la ciutat no? que tenim coses importants a destacar Efectivament, tant pels turistes que poden veure doncs, una realitat més propera a les persones i més propera a la ciutat com per coses emblemàtiques que té Sant Lleu. per exemple tenim la Casa Bloc la Casa Bloc mm -hmm. és uns edificis de l'època de la república que estàvem pensats doncs, com a habitatges pels obrers, però pensant en totes les necessitats que podien tenir aquestes persones. I per tant, era un model on s'havia previst construir una biblioteca, una, una piscina municipal, i això que estem parlant d'abans de, de la Guerra civil, eh, per tant, dels anys 30. Mm. I aquesta casa es conserva un pis, eh, i aquesta casa està habitada avui en dia per, per persones diem con mm. veïns nostres, però es conserva mm. un pis tal com està, amb el disseny, amb amb el mobilitari de l'època. I això, eh. doncs, també és una cosa emblemàtica dins, dins de Sant Andreu i únic a tot Barcelona. I com és que s'ha decidit ara fer aquest pla de turisme de districte? Mira, aquest pla de turisme respon a dues necessitats. D'una sí. banda, a eh, intentar a nivell de ciutat eh, repartir el turisme. Eh? Ens visiten 11 o 12 milions de persones l'any que es concentren, com he dit abans, a les Rambles, al casc antic, uh -huh. a la Sagada Família, al Camp Nou i una mica pel Valòdrum i per l'Hospital de Sant Pau. Mm. Llavors que es vol és distribuir aquestes persones, que molts tornen a Barcelona persona una vegada perquè vegin altres realitats i per tant doncs, que no es congestioni tant al centre. Mm. I després també és una aposta per revitalitzar els, els districtes. Mm. És a dir, si aquí ens venen uh, turistes, tindrem mm. també més visitants, tindrem més activitat pels nostres comerços i pels nostres i pels nostres bars i restaurants i per tant mm. això també serà un revulsiu del de, barri i districte mm -hmm. Clar, que, que d'aquesta manera el que s'aconsegueix suposo que és un equilibri entre el que és el turisme i el que és el ciutadà de, de dia a dia, no? que passa per la ciutat Exactament s'aconsegueix mm -hmm. aquest equilibri i a més s'aconsegueix afavorir el nostre comerç mm -hmm. el nostre comerç de proximitat les botigues, els bars, com ja he dit mm -hmm. i després s'ofereix als turistes una cosa que cada sabem que demanen més, que és fugir de la visita estil parc temàtic, on tots són turistes Mm -hmm. i algun lloc on no hi hagi turistes. Mm -hmm. La demanda d'un turista és una mica eh, kafkià, però si tu ho fas de turista no, no ho Suposo que el que demanen és veure una cosa més autèntica, una cosa més eh, real, menys mediatitzada. Mm -hmm. una, mi una mica fugir d'aquesta Barcelona icònica que tothom té com el plànol marcat i, i mostrar també... Doncs que hi ha coses amagades que tenen el seu interès i que poden doncs, també atreure als ciutadans de d'aquí, de, de cada dia, però també a la gent que ve de fora. Efectivament, que vegin doncs, com són els nostres carrers, com són les nostres places, com són els nostres parcs. Uh -huh. eh, escolta, tenim dos de tres places porçades que hi ha a Barcelona, la plaça del Mar a Sant Andreu i la plaça Massades a... Eh a la Sagrera, per tant, això. també són espais que es poden descobrir, que es poden gaudir, que es pot fer una cerveseta, es pot passejar, que també és una Barcelona més. Uh -huh. D'acord, doncs, Claudi Cervelló conseller de promoció econòmica d'aquí del districte de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem, doncs, que això, que els nostres veïns vagin coneixent també el seu, el, seu, el seu barri i els barris que formen el districte de Sant Andreu, eh? I tant que sí. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies, Claudi, i ens retrobem en una altra ocasió. Quan vosaltres vulgueu. Que vagi posem. bé. Vinga, bo bon molt bé. Adéu. Doncs ja ho sabeu, acabem de parlar amb el senyor Claudi Servalló, que és conseller municipal de promoció econòmica del districte i precisament doncs, a l'hora de ser doncs, conseller municipal de, de districte, doncs que millor que eh, també recomanar-vos que us doneu un tom que passegeu per diferents eixos comercials que hi ha als nostres barris. És una bona proposta perquè podeu doncs, anar des del Congrés, que, que tenen eh, també un eix comercial, a l'eix comercial de Sant Andreu que tothom coneix i les diferents botigues que també conformen aquest, aquest districte de Sant Andreu que tant ens estimem. Molt bé, doncs el que fem ara mateix... Això, el que sonava ara mateix. Se anem cap a la música. Doncs música com aquesta no, no ens va deixat donar. Aviam, ara què és el que surt ara mateix d'aquest discos que tenim aquí al costat. Ens anem cap a l'any 2003. Això es diu Dragostea d'Intei i la veritat és que aquesta gent ens arribava d'un país força llunyà. Eh? No sé si era eh, Dinamarca... a veure, deixa'm pensar... no, Polònia, Polònia exacte, Polònia. Eh, doncs ells eren Ozon i ens oferien aquest tema, Dragostea d'Intei. Així sona. Mm. Doncs s'està tirant el temps a sobre, eh? Una altra vegada, sí, una altra vegada en ha el temps a sobre. Hello. Doncs què podem fer ara? Doncs si us sembla, repassem què és el que ens diu la Prims escrita en el dia d'avui. Si la històrica païssa d'Alemanya el Brasil, Perú 1 a 7 en la semifinal del Mundial de Futbol, és el fil conductor de les portades dels diaris de Madrid i Barcelona d'avui, a les de la capital de Catalunya doncs ho és el rebuig institucional a l'absolució del set... pel setge al Parlament del 2011 i la crítica a la sentència de l'Audiència Nacional. Amb això obren els diaris Ara, El Punt Avui, La Vanguardia i El periódico. A més, els cinc diaris, que ahir no, no van editorialitzar sobre la qüestió, ho fan avui. No tots diuen el mateix, però tots, vuit discrepen de la sentència i es pronuncien contra la sensació d'impunitat que l'absolució deixa de la coacció als diputats en aquella protesta. O sigui, que era imprecisa l'apreciació de la revista de premsa d'ahir, segons la qual era la dreta mediàtica, la que qüestionava la resolució a partir dels editorials de diaris com l'Ara, l'ABC, El Mundo, el quios de la capital d'Espanya, l'absolució dels, dels 19 imputats del 16 al Parlament, no cap a les primeres posicions. Pàgines que s'obren amb el pla de retallades socials i l'ajust econòmic de França, el diari El País, la, la revolcada futbolística del Brasil al diari ABC i la Razón i una nova entrega dels negocis i diners de la família Pujol Ferrusola, que és el que destaca El Mundo. Parlem d'altres notícies que trobem els diaris. doncs El jutge Pablo Rudn, segons el, el diari El Mundo, investiga ara una operació immobiliària de l'esposa de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, llevent del 2006 de dos terrenys a Palamós de 9.500 metres quadrats, eh, rústics, cadastralment valorats en 900 euros per 4,8 milions d'euros a Aglomerat Girona, una empresa contra, contractista de la Generalitat que ja és a veure involucrada el 2011 en presos strip i jocs de concursos. La policia sospita que es podria tractar del pagament d'una comissió encoberta, diu el diari, que recorda que els esborranys policials apro apòcrifs sobre la família de l'expresident assenyalaven el seu primogènit com el col·laborador dels peatges del pare. Sobre la sentència per la mobilització del Parlament el 15 de juny del 2011, dictada amb els vots a favor de Ramon Saez i, Maruela, i Manuela Fernández de Prado, hi el discrepant de Fernando Grande Marlasca. La Razón, el que diu, fa un petit editorial, que abomina de la nefasta cultura de l'escratche, qualifica la decisió de lamentable i reclama que sigui recorregut a la vegada que carrega contra la hipocresia de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya i l'Esquerra, Rojos i separatistes, ja ara se sap, que havien advocat per una sentència beneula sense que els importés la dignitat institu institucional. El País parla, la destina a la seva portada, en el, primer, bé, en el seu primer editorial ens parla de perillosa sentència. És inacceptable que amb arguments delirants els jutges justifiquin clars actes d'intimidació, es titula. Acaba així, els drets de reunió i expressió són inherents a la democràcia. No hi ha res a dir sobre una protesta contra les retallades de la despesa social si s'hagués eh, produït de forma eh, pacífica com diu la Constitució. Tampoc hi ha cap retret a fer a la majoria dels manifestants que es van abstenir de coaccions i alguns van intentar coaccionar tenir les És cert que les penes requerides eren discutibles. La Fiscalia va demanar fins a 5 anys de presó atenció i que el seu dia es va qüestionar l'actuació dels Mossos d'Esquadra en aquella jornada. Però d'aquí a justificar una minoria eh, intimidatòria i a una, una distància doncs, insalvable. Per aquí no s'hi pot passar. Anem a l'editorial del Punt avui, posa el focus en la impunitat del setge al Parlament. Acaba així. Els fets del 15J no van ser només una legítima protesta contra unes institucions en un mar de crisi i contestació, cosa que hauria estat perfectament subjustificable i comprensible. Més enllà d'això, aquell dia hi va haver coaccions i atacs als representants de la democràcia. Uns representants que, per més millorable que sigui la seva gestió, doncs mereixen el respecte com a càrrecs electes d'una democràcia. La protesta del 15J no va ser un atac contra unes polítiques determinades, sinó contra la manera de fer política en democràcia. Una diferència substancial, en un temps en què la política doncs, està desprestigiada, per dir-ho d'alguna manera, per arrocs propis i alguna demagògia antisistema. És imprescindible que quedi clar que en democràcia les institucions i els representants s'han de respectar. Amb la resolució dels recursos encara hi ha temps de reformular una decisió polèmica. Anem a l'editorial de La Vanguardia que porta el títol de sentència polèmica i acaba d'aquesta manera. La qüestió és que l'Audiència Nacional ha dictat una sentència absolutòria d'uns fets que al seu dia van alarmar per la seva gravetat, no tant per la violència o els insults com per ser unes un setge un Parlament que és o hauria de ser el símbol de la democràcia, ja que el constitueixen uns ciutadans elegits lliurement a través del vot secret i individual. D'això la sentència no en parla, és, és cert que la política no acaba en un homicicle i que tots els ciutadans tenen dret a protestar i a ser escoltats en les seves crítiques. El problema és que la sentència s'abona a una demanda de, de democràcia directa i inexistent en el sistema representatiu de que ens hem dotat i qüestiona els límits que el sentit comú estableix. I ho fa en un moment, com l'actual, en què existeix tant eh, de, de malestar eh, justificat. Finalment, anem a cap al periòdico, que ressalta que aquests titulars, un mal precedent jurídic, una absolució per falta de proves, no hauria de ser incompatible amb un retret clar davant de fets violents. Així es remata l'editorial. No hi ha dubte que el que va passar aquell dia va ser un setge a una institució democràtica i una coacció a uns diputats que representaven milers de ciutadans. Concloure que no hi havia proves per una condemna no hauria de ser incom incompatible amb un retret rotund dels fets. La indulgència davant d'aquests abusos estableix un mal precedent jurídic i no reforça l'estat de dret. A banda d'això, si el país fa una crida a la primera, és a dir, a la sacrificada a la segona edició per la derrota del Brasil, denunciant que el PP canvia 26 lleis per decret i sense debat parlamentari, tramitació express que l'oposició critica unànimament. L'ABC presenta la mateixa història, just al revés, com el podia de manera. I l'oposició boicoteja les mesures anticrisi del govern i per la raó, doncs és planèrament boicot a la recuperació. Tots dos editorialitzen, a més contra la irresponsabilitat de l'oposició. Anem diari per diari, viam, sin sın si dona temps. Parlem del país. El que diu les seves portades és que França aprova un pla dur de retallades socials i ajust econòmic. A Alemanya aniquila el Brasil, la canarinya rep la més gran golejada de la seva història, ho set en el seu mundial, el president del Tribunal de Comptes els abusos eren legals, Israel adverteix d'una llarga operació de càstig a Gaza, la inclusió de la prostitució al PIB indigna als grups humanitaris. Això és el que ens diu la portada del país. Anem cap a la portada del Mundo. Ruth investiga una operació immobiliària del fill de Pujol. La dona de Jordi Pujol Ferrusola... Va vendre terrenys per 4,8 milions amb un valor cadastral de 900 euros. Això és el que diu el mundo, L Alemanya xafa el Brasil ecatombe històrica de la selecció d'escolari UASE davant la de la Lou, que jugarà la final diumenge que ve a Maracanà. Israel a punt per envaïigtze i Hamas llança míssil sobre Tel Aviv. que tinguts tretze implicats en el frau de la formació a Andalusia. Ara anem al diari ABC. Brasil 1, Alemanya 7, humiliació històrica. La selecció germànica es classifica per la final amb una lliçó de futbol davant l'anfitrió. L'oposició boicoteix les mesures anticrisi del govern. Un seringuito financer espanyol sense activitat és al darrere de la compra de l universal. Anem a la portada de la Razón 1 7, inferna al Brasil l'Alemanya destrossa el Brasil en un partit històric i el deixa fora de la final del seu mundial, boicota la recuperació, el PSOE amenaça de recórrer les mesures anticrisi del govern. Ara sí, ara anem cap als diaris del nostre país, del comencem pel diari ara, 1 7, humiliació rebuig institucional a la solució pel setge al Parlament el govern, el fiscal i la cambra recorreran la sentència de l'Audiència Nacional, màxim atensió entre Israel i Palestina. L'altre diari nacional és el punt avui, la impunitat del setge: el Parlament no convence el Parlament govern i fiscalia recorren contra la resolució capsol als 19 causats pel 15Sj per advocat de la defensa de la sentència, la sentència és històrica pel dret de, de protesta. A Alemanya destrossa el Brasil en mitja hora o a set. Retrets de Soriano al govern en el judici d'espanyer la marca Espanya tocada pel cas Goex. Anem ràpids a veure la Vanguardia, Rebuig institucional a l'absolució pels setges al Parlament. Tambors de guerra a Gaza. Israel ataca la Franja mentre Hamas segueix llançant míssils. al Brasil pateix la immobiliació més gran de la història del futbol. Això el que diu l'avantguàrdia. Anem per últim al periòdico, que ens parla de justícia o impunitat. Govern, Parlament i Fiscalia recorren la sentència pels setja als diputats. Alemanya va favorar al Brasil amb una golejada històrica o set, La pobresa és més dura per als nens que per altres. El president de l'UNICEF, Espanya, reclama un pacte d'estat contra la exclusió infantil. Doncs això, és el, això és el que ens deia El Periòdico i ja hem repassat totes les portades dels diaris d'avui com, si, com d'aquesta manera, ràpidament. Ja ara intentarem connectar novament amb la ludoteca de la Trinitat Vella. Allà tenim a la Susana i volem conèixer què és el que s'està produint ara mateix a, a la ludoteca de la Trinitat Vella. Fem un, escolteu una mica de música i a veure si podem connectar amb ella. Doncs això era el que sonava l'estiu del 2002. Ah, Sergi, era la veu i la música de l'Sketchup. Doncs ara ens anem ja directament cap a la ludoteca de la Trinitat Vella. Ara ah, ja tenim la Susana, a veure què ens explica. Hola Jordi, bon dia. Estem uns quants nens aquí de la ludoteca. Què? Què dieu la ràdio? Com us esteu passant? Us esteu passant bé? Sí! Però molt bé, molt bé? Síiii! Et sent, Jordi? Sí, sí, estem molt contents, no? I tant, com us dieu? Donant un. Va, com et dius? Malac, Comunica, com Cristian, Matías, Biel, Mozart, Carlos, Jorge, Com et dius? Eric, Lucia, Julia, Aleix, Gerard, Nerea, Junia, Lídia, Alan, Joel, Manel, a tots a tots, no? Sí, sí, mol, mol, molt bé. S'han portat tots els grans que estaven jugant i el Lucas també que està per darrere jugant també, o sigui, són uns quants, eh? <laughs> a què jugueu, per exemple? A què juguen, a sí, sí. Ah, sí. sí. sí? A més, porta la samarreta a l'Argentina, eh? Sí. Què ha passat al partit d'aquest matí? Què ha guanyat? Heu jugat aquest matí contra Alemanya, no? Argentina, i què ha guanyat? Argentina. Argentina, no? Estava Argentina? Sí. a l'Argentina? Sí. També a què jugueu, per exemple? A les cordes. També? I com a es juga? Com es juga a les cordes? A les ja cordes. Sí? I... A la comba. També? A què jugueu, També a tenis. A, a què jugueu, va? Això, a, a so tenis. I també feu tallers de cuina, no? Sí! sí, sí, sí. Com... I, Sí, ho agrada. Sí. A la piscina. I piscina. I piscina. I sóc jo. I què feu? Ara què fareu? Eh, piscina, ah, piscina. Piscina. Sí? Sí. Fa calor, eh? us ho passarem bé a la piscina? Sí! Te jo ajudarà a portar bé. Eh? Sí! Aquí. Sí. Sí. Sí. Sí. Ah, sí. sí. Molt bé, Quina molt, molt bé. Qual és la pregunta? Què farà tota aquesta colla? Home, uh, què és el que faran a que se tardan? A que se tarda, què fareu? Anem a casa. Anem a casa, no? Ja sí. A les dues ja no tenim biblioteca. Ah, vale. I demà, demà teniu alguna cosa preparada? Què? Per demà? Per demà? Sí, ja saben sí, el que sí. faran. Anem a la piscina del barri. Eh, eh. Ah, sí? I us ho passen bé? Sí! sí. Jordi? Molt bé, doncs nosaltres ens hem d'acomiadar perquè ja ens falten pocs minuts perquè ens toqui la campana, així que... I què diu quan algú s'acomiada? Adeu! Adeu! Adeu! Adeu! Adeu! Molt bé, doncs adéu a tots. Recordar-vos que, a part d'aquest casal que s'està realitzant eh, aquí al, al barri de la Trinitat Vella, al centre cívic, hi han altres, hi ha altres eh, casals d'estiu per agudir, com és aquest activ i jocs que es realitza per a infants i adolescents de 4 a 12 anys a l'escola Ramón i Cajal. També hi ha un altre al Centre Cívic de la Sagrera, al de la Trinitat Vella, al de l'escola Pegaso a la Sagrera, també a l'Emili Juncadella i al doctor Ferran i Ferranicloa al barri del Congrés. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a la mateixa hora, que va ser una molt bona tarda. Adéu-siau. Oh. Que le estará pasando al Probe que hace mucho tiempo que no sale Que le estará pasando al Probe Miguel, que hace mucho tiempo que no sale